Ca să fii rege peste animale, nu-i cine știe cât. Trebuie doar să fii mai puternic decât ele și atât. Ca să fii rege peste păsări, este puțin mai greu, dar frumos. Trebuie să zbor mereu mai înalt decât ele și niciodată mai jos. Ca să fii rege peste flori, trebuie să suporti hotare, Mărăcinii și spinii și mai ales trebuie să miresmezi către lume mai mult decât crinii. Ca să fii rege peste înstelare, trebuie să te așezi între lucefe, călător spre Orion și reprivindu-te de jos, să fii mai luminos decât oricare și fără tron. Ca să fie rege peste ape și vânt, trebuie să înveți o sanale ca îngeri și să le aduci pe pământ alinare pentru lacrima corpilor din vala plângerii. Ca să fie rege peste oameni, este mai decât toate altceva. Trebuie să trăiești și să mori pentru ei învățându ce înseamnă a iubi, a ierta. Dar cel mai minunat este să poți fi rege peste tine sus, atunci când alegi binele, fie din bucuria altuia, fie din plânsul tău. Și să încheiem înțelept și frumos, și mai ales cum se cuvine. În coronarea ta o face Hristos, când mergi pe drumul dinspre rău, spre bine. În clipa aceea, hâșnicia te cumpănește. Dacă vrei să fii rege, alege bine, Hei, grăbește!